Куценька замітка вправді, нічим не здатна допомогти, партійні чиновники Черкаської області вдали, що її не помітили, та її справді можна було не помітити, то був сіренький переказ мого нарису, хоч слава Богу не під моїм прізвищем Після тривалих роздумів я все ж таки вирішив поїхати до Черкас і поговорити з самим Вольтовським, так і зробив Вольтовський, звичайно, був поінформований про зухвалого кореспондента, який часом не втримувався від критичних зауважень на адресу обкому. Хто його інформував, пояснювати не варто. Все радянське суспільство було охоплене тоді мацальцями спрута, ім'я якому – КДБ. А проте й нині, коли я працюю над спогадами, гігантський спрут не втратив жодного свого мацальця. Проте сьогодні він уже не такий страшний. Вольтовський прийняв мене відразу – як тільки йому доповіли про мою появу в обкомі. Не був привітним, але й не виказував своєї антипатії. Старанно вивчав моє посвідчення, видане в корпунті газети «Правда». Так іноді торговельники вивчають грошові кутюри, чи вони бува не фальшиві. Це була невисока, трохи розповніла людина з енергійними рухами і доволі вольовими рисами обличчя. «Ну, то розказуйте, що вас до мене привело». Казав він досить просто. В голосі забриніли нотки щирості, і це на якусь мить збудило мою симпатію до Вольтовського. Я почав переказувати зміст мого нарису, який йому, мабуть, був уже відомий. Корпункт, очевидно, з ним консультувався. Але Вольтовський терпляче слухав. Оця здатність слухати навіть тоді, коли вже все ясне і в можна було б увірвати, один із виявів партійного вишколу, котрий дає право на високу посаду. Ти можеш взагалі нічого не говорити, зате вмій слухати Дай людині вибаликатись, і нехай вона піде з певністю, що довірила партії свої думки та вболівання А раз уважно слухали, то й висновки, звичайно, зроблять І хоч ці висновки так ніколи й не доходили до низової ланки Майже завжди лишалася певність, що все сказане та вислухане не пропало Партія його обов'язково врахує але ж цього разу секретар обкому розумів, що позбутися відвідувача таким простеньким маневром йому не вдасться. Він вийшов із-за столу, підійшов до карти Черкаської області і показав пальцем на якесь село. «Ось де живуть справжні колгоспні герої», – патетично вигукнув він. «Ваш Черненко – демагог, він не стільки працює, скільки підбурює народ проти комуністичної партії. Це людина вкрай небезпечна». А відтак Вольтовський почав розказувати про якогось селекціонера, що виводив нові сорти винограду, просуваючи їх на північ. Село, на яке вказував Вольтовський, було осередком цього передового досвіду. Досвід, звичайно, був мічурінський, отже, партійно вивірений. Обкомусіляко його підтримував. З півгодини Вольтовський патетично промовляв про досягнення черкаського мічурінця. Чиє ім'я загубилося вже не тільки у моїй голові, але й в народній пам'яті. І хоч як це дивно, мені цікаво було його слухати. Так само цікаво, як колись промову Кагановича про гіллясту пшеницю. Академік Лисенко з'явився не сам собою, він просто не міг не з'явитися, бо вся атмосфера в партії підштовхувала до народження такого псевдомесії від науки. То гілляста пшениця, яка ніколи не з'явиться на колгосному полі, то якийсь особливий виноград на півночі Черкаської області. «Ось те псевдоноваторське, яке живило відірвано від реальності уяву партапаратників високого рангу. Але цього разу переді мною сидів не Каганович, та й Сталіна вже не було на світі. Отож, насичений негативною інформацією про партократів Черкащини, я ледве стримуючись від гніву запитав. «Невже Черкаська область вирішила перейти на виноградництво?» Вольтовський енергійним рухом голови ніби струсунув зі свого обличчя Машкару, під якою він досі ховався. «То ви що, приїхали до обкому як адвокат Черненка?» «Не адвокат», – заперечив я. «Райком переслідує Черненка несправедливо, фактично лише за те, що полковник не вміє ламати шапку перед районним начальством». Мабуть, цими словами я влучив у найболючіше місце Вольтовського, та й не тільки Вольтовського, а й усієї череватої когорти, яка за ним стояла. Черненко підбурює народ проти партії, розлючено вигукнув він. Це неправда, твердо заперечив я. Черненко сам член партії Ленінського призову. Він б'ється над тим, аби витягнути наше сільське господарство з відсталості й занепаду. То ви приїхали на тиждень, кричав Вольтовський, і вже встигли усьому розібратися. А ми тут постійно живемо, працюємо і, по-вашому, нічого не тягнемо? «Ви працюєте з тисячами комуністів, а я опікувався одним, і мушу сказати, добре вивчив його справу».